«Візьми, це тобі?» Карпугнала квас бере той вузлик, загорнутий у пілочку полумисок, що справді таки пахне смаженою рибою. «То завезеш на цвинтар?» питає тітка юстина. сина. «Безпромінно, – тулить гостини з до грудей. Тільки ж дивись не до ями, бо святий Бог усе бачить.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 тільки на світі тому хочеться бути разом з нею, бо серед неї скрізь легше бо в отійям як колгоспі а я до колгоспу не хочу я ж односідниця знаєш знаю що односідниця то чого мені в той казал не хочу ох і односідниця той сино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 Карповна локва сидить до грабарки, той тіччин вузлик пулить поблизу мертвої руки, що вгору задерлася зі скарлючими пальцями, снукає за рішки. Гнядий кінь стрипує гривою хвостом, відганяючи мух та гедзів, і хвили і... більше. І... І... Василь Гнойовий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 Василь Гноєвий різко відкидає сокиру на траву і зле питає. Хто така? Весь ж добрий, ще раз вітає жінка. Не впізнаєш? Багато всяких тут ходить через село. Та я ж горпина. Яка горпина? Горпину забув. Забари я то ей Ольки рыбно-сестра.